פרק מ"ד ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו. כה אמר ה' עושיך ויוצרך מבטן יעזרעקה. אל תירא עבדי על צמא על יבשה. אצוק רוחי על כערבים על יבלמים, זה יאמר לה' אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו לה' ובשם ישראל יכנה. כה אמר ה' מלך ישראל, וגואלו ה' צבאות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדי אין אלוהים, ומי חמוני יקרא ויגידיה ויערכיה לי, מיסו מיעד עולם, ואותיות באשר תבונה, יגידו למו. אל תפחדו ואל תראו. הלא מאז השמעתיך, והגדתי, ואתם עדי, היש אלוה מבלעדי, ואין צור בל ידעתי. יוצרי פסל כולם תוהו, וחמודיהם בל יועילו, ועדיהם המה בל יראו, ובל ידעו למען יבושו.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 יתערהו בסרט, יעשהו במקצועות ובמחוגה יתעורהו, ויעשהו כתבנית איש, כתפארת אדם, לשבת בית, לכרות לו ארזים, וייקח תרזה ואלון, ויאמץ לו ועשה יער, נטע אורן וגשם יגדל, והיה לאדם לבער, וייקח מהם ויחם, אף יסיק ואפה לחם, אף יפעל אל וישתחו, עשהו פסל ויסגוד למו. חציו שרף במועץ, על חציו בשר יאכל, יצלץ לי ויסבע, אף יחום ויאמר, האח, חמותי ראיתי אור. ושאריתו לאל עשה לפסלו, יסגוד לו, וישתחו, ויתפלל אליו, ויאמר, הצילני, תהיה לי אתה. לא ידעו ולא יבינו, כי תחמרות עיניהם, מהשכיל ליבתם, ולא ישיב אל ליבו, ולא דעת ולא תבונה, לאמור חציו שרפתי במואש, ואפאפיתי על גחליו לחם, אצלי בשר ואוכל, ויתרו לתועבה אעשה, לבול עץ אסגוד. רועי אפר, לב הוטל היטהו. ולא יציל את נפשו ולא יאמר הלא שקר במיני. זכור אלה יעקב וישראל כי עבדי אתה, יצרתיך עבד לי אתה, ישראל לא תנשני, מחי כי חאב פשעך, וכענן חטאותיך, שובה אלי כי גאלתיך. רמנו שמים כי עשה ה' הריעו תחתיות ארץ, פצחו הרים רינה, יער וכל עץ בו, כי יגאל אדוני יעקב, ובישראל יתפאר. כה אמר אדוני גואליך, ויוצרך מבטן, אנוכי אדוני עושה כל, נוטה שמים לבדי, רוקע הארץ מאתי, מפר אותות בדים, וקוסמים יהולל, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תבננה וחורבותיה אקומם, האומר לצולה חורבי ונהרותייך אוביש, האומר לחורש רועי וכל חפצי ישלים ולאמור לירושלים תבנה והיכל Tiv Vasedh